Vážení priatelia, na týchto gramofónových platniach je základný kurz slovenskej spisovnej výslovnosti. Od iných podobných kurzov slovenčiny líši sa tým, že nie je určený iba pre úzky okruh používateľov. Určený je všetkým, ktorí pociťujú potrebu zdokonaliť svoje spisovné prejavy vo výslovnosti. V tomto kurze od vás žiadame aby ste podľa predkladaných vzorov hneď prakticky precvičovali jednotlivé javy spisovnej výslovnosti. Vychádzame totiž zo známej skutočnosti, že hovorená reč sa uskutočňuje v tzv. rečových stereotypoch, že základné článkovacie a zvukové jednotky hovorenej reči sú väčšie celky, než sú hlásky. Výslovnosť jednotlivej hlásky závisí totiž aj od toho, v akom hláskovom susedstve sa nachodí, čo pred ňou predchádza a čo po nej nasleduje. A ona zasa ovplyvňuje výslovnosť týchto susedných hlások. Nemožno teda očakávať, že po predvičení výslovnosti ľ v slovách ako ľad, poľovať, veľa, budeme ľ bez osobitnej pozornosti automaticky správne vyslovovať aj v slovách ako dolina, lipa učiteľka, riaditeľ a podobne. Iné okolie prináša čiastočne novú problematiku aj do výslovnosti tej istej hlásky. Preto nestačí vedieť vysloviť iba jednotlivé a oddelené hlásky a nestačia ani teoretické vedomosti o spisovnej výslovnosti. Výslovnosť treba aj prakticky predvičiť na väčšom materiáli, aby sa nový prvok upevnil v rozličných celkoch, v rozličných stereotypoch. V tomto kurze sme nemohli uviesť vyčerpávajúce cvičenia na budovanie všetkých predpokladaných stereotypov. Náš kurz by sa tým mnohonásobne predlžil. Predkladáme iba príklady, modely a návod na takéto cvičenia. Ale ani dobré precvičenie všetkých našich príkladov nezabezpečí ešte bezchybnú výslovnosť v každom rečovom prejave a v každej komunikačnej situácii. Uvedomte si, vážení poslucháči, že tvorenie zvukov reči je špecifická návyková činnosť a je to činnosť veľmi zložitá. Podobne ako hociktorý iný upevnený návyk, musia sa aj pohybové artikulačné návyky pri tvorení zvukov reči prepracúvať dlhšie, so značným úsilím a trpezlivosťou. Náš kurz si stavia za cieľ nie len poučiť o spisovnej výslovnosti, ale ju aj precvičiť. Na to treba, aby ste si upevnili väzbu medzi sluchovou, auditívnou cestou a vlastnou výslovnosťou, medzi tvorením reči a jej vnímaním, inými slovami, medzi artikuláciou a percepciou. Preto sme cvičenia zostavili tak, aby sa najprv zbystril sluch a upevnil správny vzor, aby sa teda upevnila sluchová dráha reči. Potom máte zopakovať počuté a precvičiť vlastnú artikuláciu. Vezbu medzi počúvaním a hovorením upevňujeme ešte opakovaním toho istého príkladu. Preto sa predcvičované slovo alebo slovné spojenie opakuje v cvičeniach trikrát. Najprv v našej výslovnosti ako vzor, potom vo vašom zopakovaní počutého a tretí raz ako náš kontrolný vzor, či vaša výslovnosť bola správna. Veľmi dôležité je, aby ste si uvedomili možný rozdiel medzi svojou výslovnosťou a spisovnou výslovnosťou. Preto v niektorých prípadoch uvádzame aj chybnú výslovnosť. Lebo skutočnosť je taká, že ako hovoriaci veľmi často nepočujeme vo svojej reči to, čo hovoríme a ako to hovoríme, lež to, čo obyčajne počujeme vo svojom prostredí a čo sa hodnotí ako rozhodujúce pre zachovanie totožnosti daného prvku, napríklad slova, čo je teda jazykovo funkčné. Z hľadiska spisovnej výslovnosti môžu byť však dôležité a nápadné aj iné zvukové kvality. Pravda, tento jav súvisí aj s inými činiteľmi, napríklad aj s tým, že napriek správnemu príkazu na artikuláciu Pohybové procesy reči sa neuskutočnia vždy podľa príkazu. Vznikajú rozličné poruchy a deformácie. Lenže hovoriacemu môže jeho vlastná predstava o tom, čo chcel povedať, prekryť menšiu chybu v plnení príkazu, takže nezbadá, že niečo vyslovil inak, ako chcel. Dôležité je teda, aby ste pozorne počúvali a precvičovali všetko, o čom budeme hovoriť. No a to, o čom budeme hovoriť, bude sa týkať normy spisovnej výslovnosti. Teraz si vysvetlíme obsah pojmov norma a kodifikácia. Ustálený štandardný vzor spisovnej výslovnosti, ktorý tu predkladáme, nezvykneme dnes hodnotiť ako vzornú, peknú, alebo vycibrenú výslovnosť. Hovoríme celkom jednoducho, že je to spisovná výslovnosť. To, čo sa aj v tomto kurze opisuje a sprostredkúva, je vlastne norma slovenskej spisovnej výslovnosti. Táto norma objektívne jestuje v spoločnosti a spoločnosť podľa nej hodnotí rečové správanie sa jednotlivcov. Jazyková norma je to, čo v spoločnosti funguje ako záväzná podoba znenia jazykových prostriedkov. Je to objektívna skutočnosť kultúrnej a kultivovanej jazykovej praxe. Jazyková norma sa prejavuje ako tlak, ktorý vychádza zo spoločenskej praxe a pôsobí na každého člena spoločnosti, na každého používateľa spisovného jazyka. Jazyková norma sa najúplnejšie zachováva v tzv. explicitných, to je primerane rozvinutých a prepracovaných spisovných prejavoch. Zvuková norma sa najlepšie zachováva v prejavoch s dobrou artikuláciou. Jazyková norma je nadindividuálny jav. V jednotlivých rečových aktoch môže sa prejavovať s väčšou alebo menšou úplnosťou podľa toho, ako používateľ spisovného jazyka pozná a rešpektuje pravidlá, zákonitosti a prostriedky spisovného jazyka. Zo spoločenského jestvovania jazykovej normy vyplýva aj jej dynamika. Jazyková norma sa vyvíja a mení. Pravda, nie je to rýchly vývin s prevratnými zmenami. Opis normy v úradne schválenej príručke je kodifikácia. V tomto kurze opisujeme a sprostredkúvame normu slovenskej spisovnej výslovnosti. Je to norma spisovného, v tomto zmysle správneho a vzorného znenia a tvorenia zvukovej reči, čiže ortoepická norma. Pod ortoepijou rozumieme spisovnú výslovnosť ako správne tvorenie, čiže artikuláciu zvukov reči a ako ich správne znenie. Ortoepia je vlastne správne hovorenie. V širšom použití sa pod ortoepijou rozumie aj správne používanie zvukov reči. A okrem toho, Termínom ortoépia sa označuje aj náuka o spisovnej výslovnosti. Môžeme teda povedať, že náš kurz je ortoepický kurz slovenčiny alebo kurz slovenskej ortoepie. Ako je známe, v spoločnosti sa zjavujú rozličné odchýlky od spoločenských noriem. Takéto odchýlky pozorujeme aj v jazyku a špeciálne aj v oblasti ortoepie. Majú objektívne príčiny, ako je vplyv nárečí, vplyv písma na výslovnosť, nedostatok príručiek a podobne, ale majú aj subjektívne príčiny. Tie súvisia s osobitnosťami v anatomických a fyziologických podmienkach na reču jednotlivca, z ustálením chybných stereotypov, vznikajú ako náhodné chyby v uskutočňovaní správnych artikulačných príkazov a potomne. Tak sa potom v individuálnych spisovných prejavoch zjavujú rozličné ortoepické chyby. Osobitne si musíme uvedomiť, že písmo, pravopis, Nemôže byť záväzným vodidlom pre spisovnú výslovnosť. V slovenčine a ešte viac v mnohých iných jazykoch sú značné rozdiely medzi písanou a hovorenou podobou reči. Pri hovorení napríklad nerobíme toľko prestávok, koľko je v písme medzier a interpunkčných znamienok. Vety končiace sa rovnakým interpunkčným znamienkom môžu mať rozličný intonačný priebeh. Tomu istému znaku... Môžu vo výslovnosti zodpovedať rozličné zvuky a ten istý zvuk sa môže v pravopise zaznačovať rozličným spôsobom. Niektoré spoluhláskové skupiny sa vo výslovnosti pravidelne zjednodušujú. Žiadnou pravopisnou sústavou nemožno presne a do detailov zachytiť všetky zvukové vlastnosti, všetky prvky a všetky variácie zvukovej reči. A z napísaných znakov bežne používaných pravopisných sústav zasa nemožno vyčítať, aká zvuková podoba je najprimeranejšia pre tento text. Preto teda prednášateľ, ktorý číta pripravený text, musí mať od neho dostatočný odstup. Jeho zrakové vnímanie musí predbiehať pred artikuláciou, lebo každé slovo musí dostať primeranú intonačnú podobu zohľadom na vetu, v ktorej sa nachádza, a zohľadom na svoju pozíciu v tejto vete. Každá veta sa závisí od väčšieho celku, od kontextu a v tom všetkom sa ešte prejavuje aj osobný postoj autora k vypovedanému. Textový útvar, alebo ako hovoríme komunikát, je relatívne uzavretý celok. V ňom sa jednotlivé časti vzájomne ovplyvňujú a podmienujú. Určitá zvuková realizácia dáva komunikátu určitý obsahový a komunikačný náboj. Podiela sa na tvorení a dotváraní jeho zmyslu. Text teda možno iba čítať, no poslucháč obyčajne vníma počuté ako interpretáciu. Ak interpretačné prvky pri čítaní chýbajú, musí poslucháč počuté dodatočne interpretovať svojím spôsobom. Pritom pravda, že môžu vzniknúť aj veľmi vážne rozdiely medzi zmyslom, ktorý textu, napríklad vete, dával autor a ktorý v ňom v prúde reči stačil nájsť poslucháč. Na týchto faktoch sa musí zakladať aj teória textovej interpretácie. Špecifickosťou zvukovej reči oproti písmu a pravopisu je odôvodnená aj príprava osobitných pomôcok na nácvik zvukovej reči, napríklad aj takýchto gramofónových kurzov. Tu totiž máme možnosť dať používateľovi aj zvukový model a vzor. Osobitne užitočné je to preto, lebo mnohé javy zvukovej reči sa dosť ťažko opisujú. Jednoznačnosť takýchto opisov sa dosahuje iba použitím rozsiahlej vedeckej terminológie. Tá však predpokladá, že čitatel má dobrú lingvistickú prípravu. Napríklad, o výslovnosti spoluhláskových skupín ZDN, STN, STL sa v pravidlách slovenského pravopisu píše toto. V skupinách ZDN, STN, STL Zachovávame v spisovnej výslovnosti spoluhlásku D, T. Nesprávna je výslovnosť prázdny, šťastný, živnostník, šťastlivý a podobne. Čitateľ si však môže položiť otázku, či sa má vyslovovať šťastný alebo šťastný teda či je správna výslovnosť s tzv. apikálnou lingválnou explóziou T pred N, to je výslovnosť šťastný, alebo výslovnosť s nazálnou velárnou explóziou pred N, čiže šťastný. O výslovnosti šťastný by sa dalo dokonca povedať, že sa v nej T zachováva najúplnejšie, Napriek tomu žiadame v spisovnej slovenčine výslovnosť šťastný, nie šťastný. Podobne by sa čitateľ mohol opýtať, aká je to tá jednoduchá, predlžená výslovnosť zdvojenej spoluhlásky, výslovnosť bez prestávky, ktorá sa podľa pravidiel slovenského pravopisu žiada pre zdvojené spoluhlásky. Vo výslovnosti oddať Máme zdvojené dobe bez prestávky. Bez prestávky medzi D je aj výslovnosť oddať. Spisovná výslovnosť je však oddať, nie oddať. Ak ďalej konštatujeme, že vetný úsek pred nekončiacou prestávkou môže mať rovnú alebo stúpavú melódiu, nehovoríme ešte, aká rovná alebo stúpavá musí byť, aby znela ako časť bezpríznakovej intelektuálnej slovenskej výpovede. Práve zvuková nahrávka umožňuje vyhnúť sa takýmto nedostatkom, nepresnostiam a ťažkostiam. Dávame v nej zvukový vzor spisovnej výslovnosti a zvukovo demonstrujeme aj chybnú výslovnosť. Pritom gramofónovú nahrávku možno prehrať na magnetofónový pás, a z neho ľubovolnú časť prakticky ľubovoľne dlho opakovať. Odporúčame vám, aby ste si vyhľadali čo najviac príkladov na výskyt predsvičovaných javov najmä vtedy, ak vám spôsobujú väčšie ťažkosti. Ďalej vám odporúčame, aby ste si podľa možnosti práve takéto časti prehrávali, odpočúvali a predsvičovali viac razy a aj po určitom časovom odstupe. Každý takýto jav by ste tiež mali pozorovať a precvičovať aj vo väčších celkoch, v súvislých prejavoch. Náš ortoepický kurz môžu veľmi dobre použiť aj učitelia. Ak sa napríklad podľa platných osnov na vyučovacej hodine zo slovenského jazyka preberá výslovnosť dvojhlások, možno vyhľadať kapitolu o dvojhláskach a reprodukovať ju oddelenie. Podobne možno postupovať aj pri iných javoch. Učiteľ by mal však žiakom pripraviť aj ďalšie analogické príklady na precvičovanie ortoepických javov tak, aby boli v dobrej zhode so staršou alebo práve preberanou látkou. A ako sme už povedali, každé ortoepické cvičenie by sa malo zakončiť štúdiom súvislých prejavov. Náš kurz možno použiť ako predlohu a vzor slovenskej výslovnosti aj v tom, o čom sa v ňom nehovorí v osobitných kapitolách. Text, ktorý sa dá nahradiť na niekoľko platní, nemôže obsiahnuť všetky výslovnostné problémy, s ktorými sa možno stretnúť na území Slovenska. Usilovali sme sa zachytiť iba najdôležitejšie javy, najčastejšie a najväčšie chyby. Chýbajú však cvičenia v súvislých prejavoch, lebo na neby sme potrebovali ďalší čas. Tým by sa náš kurz zväčšil o niekoľko ďalších platní. Vážení priatelia, dovolte mi ešte povedať, prečo dnes tak zdôrazňujeme potrebu štúdia spisovnej výslovnosti. Okrem iného je to preto, že komunikácia s slovenčinou nadobudla v posledných desaťročiach väčšiu dôrežitosť. Umožnil to rozvoj techniky, najmä rozvoj spojovej techniky, všeobecný vzdelanostný rast našej spoločnosti, ale aj účasť najširších vrstiev ľudu na správe a riadení verejných vecí. Dnes sa silnejšie ako donedávna prejavuje spoločenský tlak na každého občana, v určitých a stále sa rozmnožujúcich situáciách používať práve spisovnú slovenčinu. Úroveň vyspelej socialistickej spoločnosti je nezlučiteľná s nekultúrnymi rečovými prejavmi vo verejnom styku. Verejné prejavy s väčšími chybami vo výslovnosti znehodnocujú u poslucháčov prejav ako celok, ba vyvolávajú aj negatívne postoje k hovoriacemu. To pravda neznamená, že by každá drobná chyba, každé prerieknutie, zriedkavejšia artikulačná neistota automaticky urobila každý prejav zlým a nespisovným. Ide o celkovú úroveň rečového prejavu, o to, či je ako celok kultúrny, či sa primerane zhoduje so spisovnou normou a kodifikáciou. Jeden z výdobitkov našej socialistickej spoločnosti je práve to, že spisovná Slovenčina nie je akýmsi výsadným vlastníctvom malého počtu vzdelancov, ako to poznáme z dávnejšej minulosti vývinu spisovnej Slovenčiny. Spisovná Slovenčina sa stala majetkom všetkých pracujúcich Celého národa. Práve to vychodí silný a stále silnejúci tlak na zvyšovanie kultúry hovorenej reči v našej spoločnosti. Na jednotlivca pôsobí tým silnejšie, o čo významnejšie spoločenské úlohy plní. Z hľadiska poslucháčov sa konkrétny rečový prejav hodnotí tým prísnejšie, Čím vážnejší spoločenský obsah sa ním sprostredkúva, čím širšiemu okruhu poslucháčov je adresovaný a čím vážnejšia je komunikačná situácia, v ktorej sa prejav uskutočňuje. Upevnilo sa totiž vedomie o jestovaní spoločenskej jazykovej normy a to aj zvukovej, ortoepickej normy. Praktické poznanie slovenskej spisovnej výslovnosti je dnes predpokladom úspešného verejného vystupovania každého občana. Lenže norma slovenskej spisovnej výslovnosti nie je predmet, ktorý by sa dal získať obratom ruky, ktorý by sme si osvojili tak rýchlo, ako rýchlo sa preoblečieme do nových šiat. Slovenskú ortoepickú normu musí každý z nás poznávať, študovať a prakticky si ju osvojovať cvičením. Ako jedna z pomôcok na to má slúžiť aj tento kurz.